De övriga aditamenten, add 4 till 11, är då i texten på de ställen där de på grund av sitt innehåll rätteligen höra hemma. Add 4 vid slutet av byggnadsbalken 11, B11, lika med B17 i handskrift B. Add 5 vid slutet av B15, lika med B21 i handskrift B. Add 6 vid början av B25, lika med B34 i handskrift B. Add 7 vid slutet av B26.2 Lika med B35 i handskrift B. Är 8 vid slutet av köpmålabalken 11 Lika med köpmålarbalken 15 i handskrift B. Add 9, som ett särskilt kapitel, köpmålarbalken 16 efter köpmålarbalken 12 Lika med köpmålarbalken 15 i handskrift B. Add 10 vid slutet av rättegångsbalken 4 Ad 11 vid slutet av rättegångsbalken 8, lika med rättegångsbalken 9 i handskrift B. Sidan 246 Flera av agitamenten innehåller synnerligen viktiga bestämmelser som på ett väsentligt sätt kompletterar lagtexten. Detta är fallet med de båda tilläggen i rättegångsbalken om en natts ting, ad 10, och om vädjande, ad 11. Tillägget till köpmålarbalken 7 om straff för våldgästning, ad 8. Och tre av tilläggen i B om skifta av skog är 5, om syn vid ägotvist är 6 och om tjänstefolks lön ad 7. Tilläggen är, såvitt man kan se, icke hämtade från andra lagar. Ad 1 är en kunglig stadga, Ad 2 är sannolikt upptaget ur landets gamla rätt. Ad 5 tror endast att ha blivit överhoppat i hans skrift A. Not 1. Citatet ett, citat, ett konungarike som heter Sverige. Slutcitat från svenska ett konungsrike som heter Sverige. Ordet ett är i den från svenska texten i alldeles obetonat som i ny svenskan. Man skulle i så fall framför en relativ sats snarast ha väntat ett det, det. Utan har något kvar av sin räknordsbetydelse. Uttrycket anger sålunda att Sverige utgör med sina många biskopsdömen och lagmansdömen ett enda konungarike. Jämför paragraf 1. Citat över hela Sverige ska ej vara mer än en konungslig krona och en konung. citat. Den ursprungliga namnformen Svearike, Svearnas rike, förekommer flera gånger i södermanalagen hans skrift B jämte formen Sverike. Liksom i Södemannalagen hans skrift A, Konungabalken 1 och 9, Dalalagen Konungavalken 1, Västmanalagen Konungabalken 1 och 6. Däremot i hans skrifterna av Upplandslagen och i Helsingelagen endast Sverige. I Kristoffers landslag Konungabalken 1 principium har orden ett konungarike som heter Sverige utbytts mot en kort historisk exposé av det svenska rikets uppkomst i enlighet med 1400-talets begynnande jötiska teori. Sverikis rike är av hedne sammankommit av Svea och Gota land. Svea kallades Nordanskog och Gota skog. Tvänne ära Gota i Sverige, Östgota och Västgota. Ej finns Gota namn, ge fler om land, fast ständande utan, ge Svea rike. Forty att av dem utspreddes Gota namn, i Annorland. Som skriften siger. Detta riket, Haur, Isik, sju biskopsdöme etc. No två. Nio lagmansdömen från svenska, nio lagmansdöme. Likaså hans skrift B10 och MEL, Magnus Eriksons landslag, konungabalken 1. Det är lagmansdömen som avses och som uppräknas i det följande ero. Citat över hela Uppland, slut Citat: två Sörmanland, tre Närke, fyra Östergötland, fem Öland, sex härad, sju Västergötland, åtta Värmland, nio Västmanland och dalarna. Om Finland ser nedan not fem. Not tre stiften uppräknas i det följande i samma ordning var i de beröras av konungens Eriksgata. Mellan Strängnäs och Linköping har dock Obo skjutits in. Hans skrift B10 och Magnus Erikssons landslag har en annan ordning. Uppsala, Linköping, Skara, strängnes Västerås, Växjö, Åbo. Detta är den klerikala ordningen efter stiftens rang. Utan tvivel är denna ordning den ursprungliga, då det ju är biskopsstömmena som uppräknas. Genom ändringen i Södermannalagen handskrift B har man fått lagmanstömmena i huvudsak i samma ordning som vid Konungens Eriksgata. Sålunda i viss mån efter lagsagornas rang. Efter värld lek lagsagus inne som det heter i handskrift skrift B10. Och Strängnäs stift med Södermanlands lagmansdöme följer på andra plats istället för på fjärde, omedelbart efter Uppsala stift. Södermanland fick på detta sätt en förnämligare placering än i den ursprungliga ordningen efter stift. Not 4. citat över hela Uppland, slutcitat fornsvenska, juir all Uppland. Likaså hans skrift B10 och flertalet äldre handskrifter av om Magnus Erikssons landslag. Hanskrift A av M.E.L. har dock djur allt Uppland. Längre fram i valstadgan paragraf 7 talas om Upplands lagsaga, upplända lagsaga. Till Upplands lagmansdöme och Uppsala stift har det hela Norrland. Och Upplands lagman erkändes och som överordnare över allt Hälsingland. Not 5, orden, citat som har i sig två lagmansdömen, slutcitat saknas i hanskrift B10 och i M.E.L. Först i Kristoffers landslag tillägges, citat som har i sig två lagmansdömmen, Norrfinna och Söderfinna, slutcitat. Finland omtalas som ett lagmanstöme i konung Håkon Magnussons brev av den 15 februari 1362, SRP nummer 527, Svenska Riksarkivets pergamentsbrev, där det stadgas att Finlands lagman ska deltaga i kungaval i likhet med innehavarna av de gamla sju lagmansdömmena i riket. 247. Om årstid och väderlek någon gång hindrade Finlands lagman från att i rätt tid komma till kungavalet skulle detta dock ej uppskjutas och Finlands lagman skulle i så fall när han anlände handla så som han skulle ha gjort om han hade kommit i rätt tid. Först år 1435 delades lagmansdömmet över Östergötland i två Norrfinna och Söderfinna lagsaget. Är Tengberg har i anledning härav antagit att hans skrift B av Södermanalagen skulle häröra från tiden efter 1435. Detta är av såväl sakliga som skrifthistoriska grunder otänkbart. Orden, citat som har i sig två lagmansdömen, slut citat i Södermanalagen hans skrift B, är då otvivelaktigt ett fel, såsom så som redan sluter har antagit. tagit. Se Sveriges gamla lagar 4, sidan 184, not 5. Möjligen beroende på den omflyttning av biskopsdömerna som har skett i denna handskrift. Se Ovanot 3. Åbo biskopsdöme har ryckt upp från sjunde platsen till den tredje. Där stod förut, citat, skara biskopsdöme som har i sig två lagmanstömen slut citat. Möjligen har orden, citat, som har i sig två lagmansdömen, slut citat, genom skrivarens oaktsamhet blivit kvarstående, då skara utbytes mot Åbo, Not 1. Noten lyder en annan förklaring av felskrivningen ges av A. Kock. Svensk ljudlära 2, 1886, sidan 317. Not. Slut. Not. Att Finland överhuvud inte räknat så som lagmansdöme framgår därav, att endast i detta fall uppgiften att de svenska lagmansdömmernas antal var nio blir riktig. Se Ovan not 2. Not 6 i ett kungabrev år 1281 omtala slagman och herrarsövdingar på Öland men det stadgas även att man kunde vädja till össkötarnas lagman eller till konungen. Not 7. Tio herrads lagmansdöme från svenska Tihära The Lagmansdöme Likaså Emil. Han skrift B. Tio har sju herrade lagmansdöme där dock sju uppenbarligen är skrivfel för tio. Om tio herrads slagsaga ser konungabalken not 1. Växjö biskopsdöme och tioherrads lagmansdöme sammanföll och sålunda icke till sin utsträckning. Not åtta om lagmanstömet över Västmanland och Dalarna, se Svenska landskapslagar 2, sidan 22, romersk siffra. Not nio, konungens gods, svenska konungs gods. Han skrift B10, Kronogods. M.I.L. gods. Not 10 om Dölga, Dråp och Danarv, Sekonunga balken 3 och Manhälgtsbalken 22. Not 11. Citat så som lag och rätt är i varje land och lagsaga. slutcitat, Likaså hans skrift B10. Här förutsättes att varje citat land och lagsaga. slutcitat har sin lag. Likaså i paragraf 3. Citat utan att han är först lagligen förvunnen, så som lagen säger i den lagsaga där gärningen göres. Slutsitat. Orden i varje land och landsaga är då uteslutna i MEL. Likaså har i paragraf 3 orden, Citat så som lagen säger i den lagsaga där gärningen göres. Slutsitat blivit utbytta. Mot citat så som lagen säger och rikets rätt. slutcitat senort 22. Med orden, citat, han ska styra och råda för borgar och land, slutcitat av Cis konungens regeringsmyndighet i all allmänhet. I det därpå följande omtalas särskilt hans rätt att disponera över kronans inkomster. Av dessa uppräknas de viktigaste. Ett, Uppsala öds i av tre, och andra, Kronogods. Två, konungens ensaksböter, sak, och hans andel i vissa andra böter, all sakör i sprutt. Tre böter för Dolga Drop. Manhälsbalken 22 principium, fyra dana arv, manhälsbalken 22-3. I uttrycket citat alla kungliga ingälder, slutsitat, alum konunglisum ingäldum, sammanfattas övriga kronans inkomster, såsom rätt över vissa delar av allmänningarna, ledungslama och andra gamla stående skatter, se 10, samt tillfälliga pålagor, se nedan paragraf 3 med not 28. C.C.J. Sluter, juridiska avhandlingar ett, sidan 31 och följande sida. E. Hildebrand, svenska statsförfattningens historia, sedan 39 och följande sida. 81 och följande sida och 150 och följande sida. Not 12, citat med sin vilja, slutcitat från svenska, myth, vilja, sinum. Dessa ord saknas i handskrift B10 och i M.E.L. No 13, citat för den konung som kommer efter. Slutcitat, von svenska, fore dem konunge efter kommer. Han skrev B10, citat för en annan konung, slutcitat, Från svenska, fore adrum konunge. Likaså MEL. I Helsingelagens konungavälk 11.1 finns ett förbud att byta eller sälja gårdar som tillhör Uppsala öd. Sidan 248. Not 14, samma stadgande som gav konungen uttrycklig rätt till reduktioner, är upprepat i formuläret för konungens sed fjärde artikeln. En liknande bestämmelse förekommer i Helsingelagen, konunga 11:1 11 som förbjuder konungen att sälja eller byta bort vissa uppräknade byar, som anges vara Uppsala öt. Från Södermannalagens aditamenta kom mostadgandena in i landslagen och har sedemera varit en rättslig grundval för Karl X Gustavs och Karl XI reduktioner. Not 15, citat, särskilt för att vid landamärerna värja hans land, men ej längre bort med härfärd, utan att han har fått deras samtycke därtill, parentes och ej yttermer med härfärd, utan godvilja dära fagnum. Slutsitat. Folkets samtycke stärkades alltså uttryckligen som villkor för härfärd utom rikets gränser. Ingen var skyldig att följa konungen i härnad längre än till rikets gräns. Detta står i skarp motsats till bestämmelsen om ledung i upplandslagens konungabalk 10 principium. Citat, vill konungen själv fara utrikes eller sända sin här ut. Då råder han själv för hur länge han vill vara ute. Slut citat. Det förutsättes här så som något självklart att ledungen skulle gå utrikes. Jämför Helsingelagen konungabalken sju. Den nya krigsorganisationen byggt på frälsets rösttjänst som i frälsemännens intresse har framkallat begränsningen av konungens rätt att föra krig. Folkets skyldighet att lyda och tjäna konungen upprepas i formuläret för folkets trohetsed, andra och tredje artiklarna. Not 16. Citat. Förutnämnda lagmän en var från sin lagsaga. Slutcitat. Formsvenska fyrnämnder lagmän var av lagsag inne. sinne. Likaså handskrift B10 och M.E.L. Detta hänför sig utan tvivel till den föregående uppräkningen av de nio lagmansdömerna. Jämför även mot 19. Det är däremot icke sannolikt att uttrycket förutnämnda lagmän skulle kunna syfta på uppräkningen i konungavalken ett 1 av lagmän som skulle döma den nyvalde till konung. Denna hänssyftning är i varje fall otänkbar för handskrift B10 och för M.E.L. Att första flocken av konungavalken har blivit kvarstående i Södermannalagen handskrift B- då den nya stadgan om kungaval där infogades, måste såsom ovan ha framhållits bero på ett förbiseende. Stadgan kan inte ha varit författad för att ingå i en kungabalk, av Upplandslagen eller Södermannarlagen, där den inledande flock 1 skulle ha bevarats. Not 17 meningen är tydligen att det tolv män, vittra och snälla, som skulle åtfölja lagmannen, skulle utses av lagsagans landsting. Not 18 Emil tillägger här, citat, att döma honom till konung, slutcitat han till konungsdöma. Se följande not. Not 19, citat, därefter den ene lagmannen efter den andra, så som det förut är slutcitat slutsitat. Fortsvenska, där näst lagman var efter andrum, så som det fyra är äru. Han B10 har istället sidan lagmäder var näst Adrum efter värdelek lagsagus inne. Parentes citat sedan den ena lagmannen efter den andra efter deras lagsagas värdighet. Slut citat och parentes. Magnus Eriksons landslag där näst var lagmäder efter Adrum, Sudermanna, och Sjötta, Tihärred, Vesjötta, Nerikis och Västmanna det aga han till kronor och konungsdöma, landum rädda och styra, lag styrka och frid halda. Där är han dömd till Uppsala öda. Parentesscitat är efter den ena lagmannen efter den andra. Södermännen, Sörskötarnas, Tioherras, Västskötarnas, närkes och Västmännens. Det skola döma honom till krona och konungadöme. Att råda över landen och styra riket, att styrka lag och hålla fred. Då har han fått laglig rätt till Uppsala öd. Slut, citat och parentes. Den ursprungliga ordalydelsen är sannolikt bevarad i handskrift B10. Den avser uppenbarligen lagsagornas ordningsföljd vid Eriksgatan, sådan den angives i upplandslagens Konunga 1 och Södermanalagen Konungabalken 1. Formuleringen har emellertid förefallit oklar och ändrats både i Södermanalagen handskrift B och i Magnus Erikssons landslag. Uttrycket så som det förut är nämnda i Södermannalagen, handskrift B, syftar troligen. Liksom det föregående för Södermannalagen, hans B, handskrift B10 och M.I.L. gemensamma uttrycket förutnämnda lagmän, senot 16, på uppräkningen av lagmansdömen i början av stadgan. Den som har gjort ändringen har i så fall ej observerat att lagmansdömena i denna uppräkning icke komma fullt i Erikskatans ordningsföljd efter sin rang. Närke kommer mellan Södermanland och Östergötland istället för mellan Västergötland och Västmanland. Sidan 249. Möjligen är det i stället den i Konungabalken ett 1 ingående uppräkningen av lagmän som år I så fall har ändringen gjorts först då valstädgan infogades i Konungabalken. I förra fallet skulle nio i senare fallet åtta lagmän enligt Södermanalagen Hanskrift B deltaga i valet. M.I.L. har hämtat sin uppräkning av lagmännen jämte de följande bestämmelserna ordagrant från Uppsala lagens konungavalk flock ett. Där står den emellertid i ett annat sammanhang där det icke är fråga om väljandet utan om dömandet till konung vilket skedde efter valet. I samband med detta lån från Upplandslagen har även de närmast föregående orden att döma honom till konung kommit in i M.I.L. Så som Slyter anmärker i juridiska avhandlingar ett sidan 24 och Sveriges gamla lagar 10, sidan 79 och följande sidan romersk siffra kan detta endast tillskrivas en synnerligen vårdslös redaktion. Kungavalet och det därefter följande dömandet till Konung som i den ursprungliga valstadgan är otydligt skilda åt, liksom i upplandslagen i södermanalagen, har blivit förblandade. Det sägs först i AML Konungavalken 4 principium, att lagmännen skola med sina röster döma honom till konung. Därefter i paragraf 1 att den som med alla dessa röster av lagmännen och de utsedda ombuden blir tagen till konung, honom skola lagmännen döma till konung. Not 1, noten lyder citat, landslagens författare Hava ur upplandslagen avskrivit några ord, om vilka de icke betänkt att de icke passade på de förändrade förhållandena, det är hela saken. Här är således blott ett redaktionsfel, och det är inte svårare eller obegripligare än många andra, vilka lika lite kunna förnekas. Men att jag erkänna ett redaktionsfel för vad det är, är också ett fel, som vid lagandes tolkning ej kan annat än åstadkomma oreda. Slutcitat sluter i SGL 10, sidan 81. Slutnot. I Kristoffers landslag har på det förra stället döma blivit rättat till välja. Ordalydelsen i handskrift B10 lämnar oklart vilka lagmän som skulle deltaga i kungavalet. De nio vilka slagmansdömmen uppräknas i stadgens ingress. Se ovan O2. Eller de sju vilka slagsagor berördes av Eriksgatan och som enligt upplandslagen konunga Balken 1 skulle döma den nyvalde till konung. I Emil fastslås att det endast är dessa sju som skulle välja. Detta står emellertid i uppenbar motsägelse till den föregående bestämmelsen att citat förutnämnda lagmän skola en var från sin lagsaga. Detta text komma till Mora Ting för att välja konung. Slutsitat. Därmed måste avses lagmännen i de förut i Emil ett och 1 nio lagmansdömerna Se not 16. Not 20. Citat på samma dag och ställe. Slutsitat, sålunda på Mora Ting, samma dag som valet har skett. Någ 21, trohet sed, från svenska, trygg där eda, det vill säga ed att han ska, så som det heter i tredje artikeln, trygger och tro in konunger allum allmoga sinum. Not 22, tredje artikeln har något omformulerats i Magnus Erikssons landslag- Citat så att han icke skall på något sätt fördärva någon fattig eller rik till liv eller lämmar, utan att han är lagligen förvunnen, så som lagen säger och rikets rätt. Nej heller skall han på något sätt taga något gods från honom, utom enligt lag och lagad om, så som förut är sagt. Slut citat. Nåtre 23 sedvänja. man har lagen hans skrift B, handskrift skrift B 10. M.I.L. har istället rikets rätt. Not 24. Citat. Något kronans gods så gammalt att ingen minnes eller och känner av säker hörsaga hur det först har kommit under kronan. Slut citat. Fornsvenska allt så gammalt kronunga att ingen minns eller och av sannes egen vet hur det först under kronorna kom. Dessa ord har i den senare rättsutvecklingen använts och som ett kännetecken på begreppet urminnes och står på denna grund med vissa ändringar ännu kvar i femtonde kapitlet paragraf ett jordabalken i 1734 års lag. Emil låter de båda följande meningarna bilda en särskild artikel den femte. Citat femte artikeln är att konungen ska vårda hus och land med deras årliga ingälder och värja deras landamären med sin makt. Slutcitat. Sidan 250. Kungaeden i Miel kommer därför att omfatta sju artiklar i södermanalagen handskrift B och i handskrift B 10 endast sex. Not 25. De två sista meningarna innebär att delvis en upprepning av vad som redan förut har sagts i paragraf 1. Konungen lovar att icke förminska rikets område eller avhända sig någon del av kronans inkomster. Birgitta utvecklar samma tankar i en av sina revelationer. Inom parentes 841 svensk text, 43 latinsk text, där hon bland annat låter Gud svara bruden. Citat, i ett rike förvarades en krona som tillhörde konungen. Och rikets allmåge som såg sig ej kunna vara utan konung valde sig en konung och lämnade honom kronan i förvar som återigen skulle lämnas åt den konungen som skulle komma efter honom. Om den konungen... Som sålunda är utvald och har kommit till riket, ville minska eller avyttra någon del av kronan. Sannoliken den efterföljande konungen kunde och borde återfordra den delen. Så ingen förminskning får ske med kronan, och ej får konungen minska eller skänka bort rikets krona i sina dagar, utan till äventyrs av giltig anledning. Ty vad är rikets krona annat än den konungsliga makten, och vad är riket annat än allmogen som hör till hans riket? Och vad är konungen annat än folket och rikets målsman och försvarare? Därför ska kronans bevarare och försvarare ingalunda sönderskifta och bortlämna eller minska kronan till skada eller orätt för den konung som kommer efter. Slut citat. Not 26, den sista meningen med den historiska notisen om Emunds slemma, Emundes lämme saknas i Magnus Erikssons landslag. Istället för orden med sin dorska? med folsko sinne, har handskrift B10 med sin fåkunnighet, med Fakkunu sinni. Konung Emun Slemma omtalas i den svenska kungalängd som finns bevarad i samma handskrift som äldre lagen närmast efter Olof Skötkonung och Arnund. Han har alltså levat vid mitten av 1000-talet och är känd bland annat genom Adam av Bremens uppgifter om hans strider med arkebiskop Adelbert av Bremen. Kungalängden omnämner honom med följande ord. Citat tredje var Emund slemma, Emundur sleme, ty han var glupsk och i trotsa i den sak som han ville främja. Och han gjorde gräns mellan Sverige och Danmark, så som det sägs i stycket om ländamären. Slutsitat. Därmed åsyftas den så kallade Danaholmstraktaten, en upptäckning om en gränsreglering mellan Sverige och Danmark, som är fogad till Växjötalagarna. Gränsläggningen sägs ha skett då, citat, Emund Slemma, Emunders slemma var konung i Uppsala och Sven 20 Tjugoschägg i Danmark. De satte gränsmärken mellan Sverige och Danmark. Slut citat. Att Sven 20 Tjugoschägg här omtalas måste bero på förväxling med Sven Estridsson som var samtidig med Emund Slemma. Not 1. Noten lyder annorlunda. En Bäckman i äldre översatt och förklarad 1924- Citat troligast är kanske att den svenska konungen var Emund Eriksson som regerat före Erik Segersell och kunde varit samtida med Sven Tvekskägg under dennes tidiga år. Urkunden skulle i så fall vara det äldsta minnesmärke utom brunstenarna av svensk upptäckning. Slutcitat och not. Men för övrigt finns knappast skäl att betvivla urkundens trovärdighet i hur den står fullständigt isolerad och dess uppgifter icke kunna styrkas med andra historiska källor. C.O.S. Rydberg i Sveriges traktater, del 1, sidan 45 och följande sida. Och C. Weibull i historiskt tidskrift för Skåneland, 7, 1917. Den starka indignation som talar ur valstadgans ord om Emun Slemma ska ses mot bakgrunden av Sveriges politiska ställning på 1330-talet. Året 1332 hade Magnus Eriksson blivit hyllad som konung över Skåne. Att trygga besittningen av detta land som konungen måste inlösa med den väldiga summan av 36 000 marker silver blev under den följande tiden en av den svenska politikens angelägnaste uppgifter. Ända fram till 1343, då Magnus Eriksson formligen avträdde Skåne och sålde länsögheten över härtigdömet södra Halland, var Skånefrågan ständigt aktuell. Man möter flera städers uttryck för den uppfattningen att Sveriges av naturen och den gudomliga försynen utstakade gräns i söder, gick i Öresund, sidan 251. I sin skrivelse till påven år 1338 förklarade Magnus Eriksson skåne vara Sveriges, citat, i janua et clausura, slut citat. Om detta land kom i främmande händer skulle riket vara utsatt för krig och stora olyckor. Se Svensk Diplomatorium 4, sidan 647 och följande sida. Redan i fornsvenska legendariet finner man i legenden om Sankt Filippus det uttalandet att citat Cytje som nu heter Sverige, slutcitat, sträckte sig, citat från Österlanden till slut slutcitat. Se EVCN i legenden från Sveriges medeltid 1917, sidan 310. Samma uppfattning om riksgränsen skymtar så som S-kraft har framhållit. Textstudier till Begittas revelationer 1929, sidan 148 och följande sida. I Pentatevken parafrasens skildring av världens bebyggande efter Syndafloden. Se svenska medeltidens bibelarbeten 1, sidan 3 och följande sida. Av Jeffet Noas son är du, Göta och Svia utkomne. Det har invandrat österifrån genom Ryssland och så landvägis in i Sverige och Götland och byggd då så värdina fram sidan söder och väster in till Jorsala haff. Mera tydligt har Bigitta i en av sina revelationer 8,41, svensk text, den heliga Bigittas uppenbarelse 3, sidan 399 dragit den naturliga gränsen mellan svenska och danska vid sund. Hon lägger i Guds mun följande svar till bruden. Citat efter Noe flod återstod inga människor utom det som vore i Noe ark. Och från dem härstammade en släkt som kom österut i världen, varav några kom mot till Sverige. Och en annan släkt kom västerut i världen, och några födda av den släkten kom mot till Danmark. Och det som först började dyrka den jorden som ej var kringfluten med vatten, de tillägnade sig icke något av deras land som bodde på öarna, utan var och en lät sig nöja med det som han hade, denna text. Sedan därefter någon tid hade lidit kom och domar och konungar som lät oss sig nöja med sina land och ej oroade deras land som bodde på öarna och på andra sidan vattnen, utan var och en stannade i sina förfäders landsändar och landa med ären. Slut citat. Även hos senare författare går samma uppfattning om Skånes ställning igen. Enligt prosaiska krönikan 1450-talet härstammar från Magog citat site och gete som sedemena kallades jötter eller goter och nu kallas svenskar. Site eller svidia kallades de som bodde i Hälsingland och ovanom Tiveden och Kolmården och götar de som bodde nedan om dessa skogar och ända till Öresund mellan Österhavet och Västerhavet. Slutsitat. Olaus Petri framhåller likaledes att Sverige har uppstått ur två konungariken, Svearnas och jötternas. Citat till Slikes är och klart nog att jötterna Hava haft en konung för sig själva, och synes likt vara att det riket har räckt allt in till Öresund. Slut citat från Olaus Petri samlade skrifter 4, sidan 13. Om det sålunda på 1330-talet fanns en utbredd mening i Sverige att rikets gräns ursprungligen hade gått i sund, är det synnerligen förklarligt om man av den i Västgötalagen funna uppgiften om en gränsreglering på Emunds lämmas tid, drog den slutsatsen att det hade varit vid detta tillfälle som Skåne, härland och Blekinge hade frånskilt Sverige. Om Under sådana förhållanden är det knappast möjligt att, så som Slüter gör, i juridiska avhandlingar ett sidan 53, använda den i valstädgan ingående anmärkningen om Emun lemma som bevis för att råläggningen mellan Sverige och Danmark, citat, verkligen skett på ett sådant sätt som länd Sverige till förfång, citat. Att notisen utelämnades i Magnus Erikssons landslag kan bero på att Skåne under tiden hade gått förlorat. Samma klander som riktats mot Emons Lemma kunde numera vändas mot landets egen levande konung. Not 27 ML tillägger kronans gods. Not 28. Citat. Utom ifall allmogen i ett land icke förslår att med sin konung värja landet vid landamärerna med sin egen makt. slut citat svenska utan ej ymnungis inländsker allmåge, met i inom land i landamära att värja, ett maktsjärlura dera. Inländsker har här tydligen den äldre betydelsen inom landet, det vill säga landskapet, boende. Det ålog sålunda i första hand varje landskap att försvara sig med sina egna krafter. Först om dessa i förslogo vore de övriga landen skyldiga att hjälpa till såväl med manskap som med pengar i den utsträckning som biskop, lagman och de bästa och kunnigaste i varje lagsaga beslöt och att komma överens med konungen. Det är alltså att märka dels att konungen i fråga om sådana nya och tillfälliga skatter skulle förhandla med varje lagsaga för sig, dels att beslutande rätten utövas av biskop och lagman jämte, citat, de bästa och kunnigaste i varje lagsaga. Slutcitat. I det så kallade frihetsbrevet av den 8 juli 1319, Svensk Diplomatorium 3, sidan 411 och följande sida, förband sig Magnus Erikssons förmynda regering att samvetsgrant iaktta och skydda gällande privilegier, fri och rättigheter. Om någon ny skattebörda för rikets försvar eller allmänna bästa måste påläggas, skulle detta ärende efter grundlig utredning föreläggas för folket i de olika landsdelarna och beslut fattas av regeringen och allmogen gemensamt. Uppbörd skulle sedan ske genom en särskild kommission bestående av ett ombud för regeringen och två bönder valda av bönderna i varje stift. Skatten skulle endast få användas för det ändamål för vilket den har blivit beviljad. Not 29. Sista meningen som är en upprepning av ett redan förut i slutet av paragraf 1 givet stadgande är utelämnad i MIL. Femta artikeln är för övrigt helt omformulerad i MIL där den utgör sjätte artikeln. Detta i anslutning till Magnus Erikssons privilegiebrev den 7 april 1346. Se Svensk Diplomatorium 5, sidan 554 och följande sida. Istället för senare delen av artikeln, parentes, citat, utom ifall allmogen i ett land icke förslår, utelämnar text utan att han har fått deras samtycke. slutcitat och parentes har MIL. citat, utom på sådana villkor. Först att en utländsk här... Kristen eller heden vill härja hans land, eller någon inrikes sätter sig emot kronan och konungen ej på annat sätt kan värja sig, eller och att konungen ska krönas eller ridas in i riksgata, eller att han ska gifta bort sitt barn, son eller dotter, eller att konungen måste bygga sina fasta hus eller uppsala öd. I sådana fall ska biskopen i var lagsaga och sex av frälsemännen och sex av välmogen överväga med varandra. Vad hjälp allmogen ska eller kan göra sin konung. Slut citat. Här uppräknas flera fall då konungen hade rätt att påfordra extra skatter. För försvar av riket och vid uppror, vid kröning av Eriksgata, parentes om jämgärd vid Eriksgata talas i slutet av valstadgen, paragraf 9, slut parentes, vid bröllop för konungens barn, förbyggande av befästningar och hus på Uppsala Ötskotsen. För sådana extra skatterseviljande givas närmare bestämmelser. Beskattningsrätten utövas fortfarande för varje lagsaga för sig av biskopen, sex förälsemän och sex allmogemän. Att lagmannen i nämnes beror enligt slyter i Sveriges gamla lagar 10 sidan 11 och 33, juridiska avhandlingar rätt sidan 44, på skrivfel eller förbiceende i originalexemplaret av MEL. Det har blivit rättat i Kristofferslands landslag. Det är väldigt tidigt att märka att redan i privilegiebreven 1346 den skattebeviljande nämnden består av biskopen jämte sex frälsemän och sex bönder. Lagmannen nämner sig heller här. Not 30. Magnus Eriksons lag tillägger. Citat också att kronans rätt ej skadas. Oskad om um kronorna rätt. Slut citat. Denna uttryckliga begränsning i konungens plikt att hålla allt gammalt förälse. Saknas sålunda i den ursprungliga valstadgan. Kristoffers landslag honoravalken 47 talar om att konungen ska skydda citat allt, gammalt frälse, frihet och privilegier, slut citat och har alltså låtit den i AML förefintliga begränsningen falla. Not 31 konfirmerad. Från svenska konfirmerat. Likaså hans skrift B10, Magnus Erikssons landslag, stad, fest. Not 32, citat oss till lag och rätt, slutsitat. Likaså hos B10, Emil, citat allmogen till lag och rätt, slutsitat. Med städgandet, citat särskilt att ingen utländsk rätt drags över den och in i riket oss till lag och rätt, slutsitat har man framförallt velat motverka tillämpningen i Sverige av romerska och kanoniska rättsregler. Stadgandet är synnerligen märkligt såsom ett vittnesbörd om att den inhemska svenska rätten medvetet hävdar sig mot utifrån påträngande rättssystem. Nå 33. Ny lag. Från svenska, ny lag. Hanskrift B10. Dy lag. M.I.L. Dön lag. Sådan lag. Södra handskrift B, har sannolikt det ursprungliga. Sidan 253. No. 34. Här bekräftas sålunda i konungareden Edsöreslagarna. Detta visar vilken vikt man tillmätter detsamma. No. 35. Citat hålande sin hand på boken och helgedomar. Slutcitat från A-bok och helgedom om hans sina haldne. Det kan så i handskrift B10. Magnus Erikssons landslag. A-bok och helgedomar i hand sina halda. Citat svärja sin ned på boken och hålla helgedomar i sin hand. Slutsitat. Helgedomar, det vill säga reliker. No. 36. Citat bedjande, sig Gud, huld. Slutsitat etc. Emil har istället direktanföring och så sig ja. Så bider jag med Gud hullan. Citat och säga så, så beder jag mig Gud huld. Slutsitat. Nummer no 37, citat Sankt Johannes döparen. Slutsitat. Likaså hans skrift B10. Emil har istället Sankt Erik, konung. Det förefaller egendomligt att konungen i sin ed skulle anropa jämte jungfru Maria, även Johannes döparen. Den sannolika förklaringen ligger där i att kungavalet år 1319 hölls, enligt rikskrönikan a midsommars dag. Det är naturligt att drotsen, som å den unge konungens vägnar avlade Eden, jämväl anropade dagens skyddshelgon. Detta tyder på att valstadgan verkligen har kommit till och nedskrivits i samband med valet 1319, även om den icke blev formligen stadfäst och utfärdad, förrän i samband med Magnus Erikssons övertagande av styrelsen. Not 38, citat över Sverige, slut citat, hans B10, och MEL över hela Sverige. Not 39, orden av Gud saknas i handskrift B10 men återfinns i MEL. Not 40, konungen har av ålder haft den högsta dömande makten i samhället. Detta står i samband med hans plikt att, citat, styrka lag och hålla fred, slut citat, konunga Balkenet. Det vill säga att främst svara för rättsordningens upprätthållande. Flera städer i landskapslagarna, till exempel i Södermannalagen, rättegångsbalken 8, omtalas konungens domsrätt. Den utövades inom varje lagsaga genom så kallad Räfst. I yngre Västgötalagen, Räfsinga Thing. Västgötalagen, konungs Räfst. Närmare bestämmelser ges i Magnus Erikssons landslag rättegångsbalken 39. Konungen hade rätt att avdöma allmogens klagomål efter er lagum eller och efter er utlätte fulle sanning, vad han heller vill. Han hade alltså rätt att döma efter det i landskapslagen givna bestämmelserna, eller och om han så fann skäligt, utan att vara bunden av dessa utlätta sanningen. Efter er lagum betyder sannolikt här efter lagen, icke så som sliter menar jordboken Artikel lag och juridiska avhandlingar rätt sidan 52 och följande sida, Citat efter det i målet förut avlagda ederna. Slut citat. Jämför utom rättegångspalken 8 med not 90. Även Dalalagens etsör spalk 63. Citat den som det tolv fälla han är fälld som förut är sagt utom i det fall att konungen vill pröva vad som är sant i målet. Slut citat. Och västmannarlagen rättegångspalken 19. Citat konungen ska pröva sanningen. Han ska upphäva alla falska domar och alla orätta domar. Slutsitat. Att konungens domsrätt och ej var oinskränkt framgår av Agitamenta sex. Om konungens äldsta domsrätt C.K.H. Carlsson, den svenska konungens domrätt under medeltiden 1890 och K.G. Westman, konung och landskapliga myndigheter i den äldsta svenska rättegången, i historiska studier tillägnade H.Gärne 1908. Not 41, citat, nu ska lagmännen i Uppland och all allmåge som är honom var närvarande då konungen valdes gå denna ed. Slutsitat, fornsvenska nu äger lagmärder av Upplandum och älder allmåge med hanum närvarande där konunger togs dessa eda ganga. Hans B10 och ML har istället Nu äger lagmärder av Upplandum och var av sin i. Och aller allmoge med dem värende. Parentes Miel närvarande. Slutparentes Da Kononger tax desse ede gange. Södra Manalagen, hans skrift B har utan tvivel den ursprungliga texten. Det talas där endast om citat Lagmannen i Uppland och all almoge som är honom var närvarande då Konungen valdes. Slutcitat. Därmed kan knappast avse annat än upplandsalmogen allmogen icke de tolvmanna nämnder som enligt paragraf 2 skulle åtfölja de övriga lagmännen till Mora Ting. Det vore i annat fall oförklarligt att upplandslagman ensam nämnes och icke de övriga lagmännen med honom. Valstädgan förutsätter sålunda i sin ursprungliga formulering att enligt gammal sed allmogen från de tre folklanden talrikt församlades till kungaval vid Mora. Även om detta val numera hade fått en väsentligen förändrad karaktär, därigenom att flera lagsagor genom sina representanter deltog i valet.